El tiempo Que eh, gol eh, Que gol ah, <ríe> Doncs una setmana més Aquesta sense el Marc arranquem El temps al tuntun eh! El Guille sempre tan, tan Ho viu tant, eh Fabiari eh, ja Lo siento en la pie Lo siento en la pie Bé, doncs aquesta setmana farem amb l'Ariadna. Aquesta setmana no buscarem mm. a ningú pel carrer ni posarem a ningú el telèfon perquè estem a l'estudi, llavors no ens podem moure d'aquí. <ríe> vale. Bueno, Ari, sempre pots baixar Corbera ara en un moment. Uh... Sí, la tenim com a xica de los regals, pobrecita a mi. Però sí, sí, sí. lo buena que és. Sí, sí. Bé, Ariadna, sí, no sé bé. si has escoltat algun cop el temps del tutum, però ens has de fer la previsió de tota la setmana. Tota la setmana. Eh? I dia potser dia? en certes... En general. Ah. Pots dir dilluns a divendres fotrà sol i els altres un plujament de l'òstia. Ah. Sí, vale. sí. Però bé, no et recomano que no diguis això.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 Oh. Aquest és el seu I el teu també eh? A veure, A veure ara que... he de confessar una cosa és que això Estava valors... mirant el que has, has posat tu Has fet trampes és que... o sigui que... un, moment, un moment, és que això és amb valors absoluts vale? Ho, Ho he fet una mica amb valors absoluts, llavors no, no val del tot no? Que cabrón si veu, no, El Guillem llegeixo... ha fet trampes Clar, el guia, el guia Jo sí, trampes. però joder, l'heu exertat No, no, no, no, no. Mira, no si, vols. Vols, si vols, et llegeixo la previsió que ens ha fet el Mediocat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 Sí, tots les ja ha dit entre 16 i 30. Bueno. Jo, <ríe> això però que Però està és? més o menys bé, almenys la línia aquesta, perquè sí. <ríe> bueno, va, doncs... no és encertat No ho intenteu, no. Va, no, que no no, ho Aquest Alberto no em deixa mai, eh. No, no. amb tu ni no a manera, eh? mal no. temps. Bé, doncs això està el temps al tuntun, Sí, sí, sí. Així que vinga. Vinga, correr. El temps.